Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 11 Căci cine-i zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Prietenia cu cei răi te face și pe tine rău. Chiar dacă nu ești așa, dacă primești în casa ta răul, ți se întipărește duhul și înfățișarea lui pe ființa ta. Vasul vieții tale va lua mirosul conținutului primit în el. Aceasta este o lege în lumea de acum. Nu numai să nu dai, ci nici să nu primești lucruri rele. Aceasta trebuie să-ți fie marea grijă, urmașule a lui Hristos. Fratele meu, prudența și prevederea trebuie să-ți fie santinelele neadormite de la poarta vieții tale. Să nu lași să intre nimeni înăuntru decât după ce ai făcut o cercetare amănunțită. Altfel, ești în primejdie de moarte. Tot ce nu poartă pecetea lui Hristos, tot ce nu izvorăște din învățătura lui Hristos, tot ce nu răspândește mireasma Duhului lui Hristos, nu este adevărul, nu este Hristos. Alungă-L de la poarta vieții tale. E Duh străin și vrea să te înșele. Fii mai prudent dacă vezi că poartă haine religioase. Satana se preface într-un înger de lumină. 2 Corinteni 11 cu 14 Prudența este jumătate din viață, se spune chiar că este viața întreagă, glăsuiește un proverb arab. Tot un proverb arab zice, urmează lătratul câinelui, nu al șacalului. Primul te duce în sat, al doilea în pustiu. Satana, tatăl minciunii, își ia de multe ori glasul adevărului, ca să atragă sufletele în altă parte. Numai Duhul Adevărului duce la Cristos. Unirea glasului adevărului cu Duhul Adevărului este ceea ce ne duce la Hristos, în trăirea și învățătura Lui. Dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom putea să deosebim ușor tot ce este străin de Domnul Isus și nu vom zice, bun venit! la nimeni care ne aduce altă învățătură și altfel de a fi.